Bueno, eta garko programaren ezumean iragarri dugun bezala, eh nere ondoan daukaten dagoeneko Josu Jiménez, egunon Josu, baita hori ere. Beno, e, urrengo ostegunean jada etorriko dira saharako aurrak, Berriozarrera, Nafarrora etort, etortzen diren guzti guztiak eta e, zer dela eta egingo zaie harrera hori Berriozarren. Bon, unezke ohitura bihurtu zen zerbait da. Berriozarko udalak e, jarrera ona dauka eta Nafarrora etortzen den ume guztiak e, hartzeko eta euren familiakin joan daitezen zen behar da leku egoki bat, Nafarrosotik etortzen den jendeak izan dezan aparkaleko leku gordea eta lasai egndadin umeak e, umen dokumentazioa prestatzen den bitartean, Eta hortaz eta beraz, ba bueno, iaz e, ala egintzen eta aurten ere ba, ala egingo da Berrizarko e, kulturgunean e, bilduko dira Nafarroa etortzen diren ume guztiak Eta hor gurasoek hartuko dituzte eta euren etxetara erabango dituzte e, oporaldia bakean izeneko programa hontan etortzen dienu meguztia galegia. Josu ez da lehenengo aldia berrezarrek adierazten duela bere elkartasuna Zajarako e, erriarekiko, martxoaren oiko udal batzan, kestu zen mozio bat eta bertan onartu zen, eta uste dut ez da Nafarroa maian e, aurkestu e, e, eta onartu den mozio bakarra ez da? Bai, martxoaren azkeneko, asteazkenean, udalbatzar, e, aretoan, onartu zen, batez, onartu ere, zaharen aldeko elkartasun aldarrikapen bat. Eta, bon, ba, bost e, puntu zituen e, aldarrikapen edo mozioa da, eta argi eta garbi aldarrikatzen da, bah, Saharako herriak daukan e, askatasunaren eta indebendizaren aldeko borroka eta horren zile, zile egitasuna, eta e, nolabait eskatzen zaioen nazio batuen eta segurtasun konseioaren egin Ba, ebazpenak e, betetzeko eta sajarerreka espaldin aldarrikatzen duten eta eskatzen duten erreferenduna egindadin. Eta zer horrek errandu zunbezela hemen estreniakoz onartu zen olako aldarrikapen bat baina zorionez ez da herri bakarra non olakorik onartu den. E, izan ere pasa e, pasaden emeretzian hil e, honen emeretzian auritzen ere ba olako elkartasun aldarrikapen bat ere onartu zen. Bai berriozaren, bai auritzen, ba, egon da sahararekiko sentimendu berezia, eta bertan ba, udalak eh, hainbat urtetan utzi du eh, pisu bana, ba hume saharar batzuk eh, egon zitezen. Eta nik uste dut importantea dela ba, saharraekikon kompromesu hori, saharraekin dauen atxikimendu hori ba, bizkortzea eta azkartzea. Eta mozioa ba, modu bada eh, atxikimendu hori freskatzeko, atxikimendu hori berritzeko eta hiendeak eh, antzi ez dezan ba, sajararren egoera latza zein den. Josu, elkarrizketanen hasieran aipatu dugun bezala, laro gaitama bineska mutil etorriko dira, berrezarrera, eta zergatik da horren importantea ekartzea aur hoiek. Ba, nik uste dut, benetan, asko irakasten digutelako. Baten batek e, esaten du, eta ala da, ez, ba, han esajaran pairatzen duten temperatura izugarri bero horretatik libratzeko dela, eta hori ere bada. Bertze bate batek esango du, ba, ona bueno, ba etortzen dielarik eta hemen ongilak elikatzen ditugula, eta hartapen medikua ematen diegula, baina honik uste dut, zerbait irakasten diegunaren guk ere gandik asko ikasten dugula. Haiek erakusten digute, ba, herri txiki bat direla, E, behar handia dituztela, la, baina ala ere benetan asko ikasten da ume hoien gandik. benetan oso esperientzia polita da, eta sortzen diren harremanak, eta sortzen diren egoerak ba, benetan bizitzeko eta errepikatzeko modukoak dira. Eta han, han basamortu daude ume hoiek, e, la, berrogei grado gutieneko temperatura da. Orain honezkeroia hasi dira bero handiak, han maihatzaren 20 bukatu zuten eskola zen honezkeroia bero handia baitago eta bueno ona, ona etortzen dira egongo dira bi hilabete hemen ez dute bero kiskalgarri hori pairatuko baina hortaz aparte, erakutsiko digute zer den herri ba, duin eta e, aske izan nahi duen herri baten semelabak nolakoak diren eta nik uste dut, bakarrik horregatik merezi duela. Quantitatiboki e, laro gehieta mabi aurr kopuru hau altua da, e, baina e, IASekin konparatuz, geitsi da kopuru hori piskabatez? Bai, bai horregatik behar daien degilago, eh? Behar daien degilago, e, boraindik badira ume batzuk han gelditzen direnak, zeren hemen ez dago nahikoa familiarik... E, E, atera beharko liratekeen ume guztiak e, hartzeko bezain beste Orduan nik nahi dut jendea animatzea Horten honezkero berandogi bada ere urren urteari begira ba, Anima dadin u, neskatiko edo mutiko zaharar bat hartzeko Ze benetan oso esperientzia aberatxa da Oso a, a, esperientzia apogita Eta, bueno, aurten, ba, egia esan, Nafarroa eh ume gutxi etortzen dira, baina bueno, zorriones, Berriozarren kopuru polit bati utzi zaio, eta badira Berriozarren animatu berri diren guraso berriak ere umeak ekartzeko, eta hori oso, oso pozgarria da. Suek zure familian, hartzen duzue galia izeneko neskatilla bat, eta zenonako aportazioa dauka neskat horrek familian? Nik uste dute, hemengo gobizimodua berplantzeko giltzarri doklabe haun nitzeman digulan neskatu horrek, ez? Hemen irekitzen duzutxorrota eta baduzurik, eta hemen batzutan... Kanariarekin taola mezkin mezkin ibiltzen gara eta ez gara konturatzen, ba, ba beste batzuk ari direla geizki pasatzen, ez? Eta orduan ba bueno, holako neskato edo mutil saharar batentzat eh, ona etorzea beste mundu batean egotea bezalakoa da. Eta guri ere horrek, eh, ba, Zea, adirazten digu batzutan, ba, hemen egunerokoan ikusten ditugun gauzak, ba, ez direla inerra zudertzen, eta benbainago iagotan horrek behartzen gaitu, ba, neskatiko edo mutiko horren begietan gauzak interpretatzeko eta gauzak ulertzeko modun. Eta... Bueno, ba, egia esan gu oso, oso puzik gaude, ez dut esango dena e, izan zela esne mamitan hasiera asieratik ze, garo, neskatiko eta mutiko jentzako ere gogorra da, ez bat, batean etortzea olako mundu bate, batera ez, eta azken filiangu badakigu, ba, neskatiko edo mutikoiek euren familia badutela eta gurean egongo direla ia, bila bete, baina gero joango direla, eta horire aitortuko dut gogorra da Gugorra da, guretako baina ulertzen dugu soongi, ba, euren familia badutela, eta euren ingurua badutela, nahiz eta errefusiatu kampamento batean izan, han badutela maitasuna, han badutela ere, bere familia, eta, ba, guk, ematen diogaukera, hemen, egoteko lasai ibilabetez, hemen ere izateko lagunduko dien beste familia bat, baina argita garbi daukago, ba, ba, ba, bueno, guk ez dugula ordezkatzen euren familia, eta Gukargita garbi daukagu, kago, ba, ba, bueno, ba, mendika horrean, eskatiko edo mutiko izango dutela, bi familia. Uh -huh. Baino, hori oso garbi duki, behar da. Jakina oso garbi eduki behar dela eta hori da bueno zure familia hartu duen konpromisoa baina ez da hartu zuen konpromeso bakarra zen Berriozarren e, bueno, duela urte batzuk sortu zen Berriozarko sajen aldeko lagun lagunak de taldea eta horiek bueno pues lanten dute hainbat e, jarduera urte osoan zehar, e, besteak bestea aipatu dezakegu pues e, apitillan egiten diren jardunaldiak eta horiek e, Bat ere atera da, e, bueno, pues, diro kopuru desente bat e, Proiektu e, honetan e, parte hartzeko eta laguntzeko, ez da Bai, guk urtero egiten dugu sajaren aldeko haste kultural bat Eta ez batakarrik oiko itzaldiak oiek ere bai Baina baita baitare egiten dugu zineforun bat sahara aitzakia zatartuta eta bestelako ekitaldi igual ikusgarriagoak, ez? aurten esate baterako sokatira erraldoi bat egin genuen eta lortu genuen Euskal Herria plazan egun lagun hogeita egotea horregotea sokatitiraka, ez? E, beti ere, ba, ba bueno, helburu ekonomiko txiki batekin. Guk ateratzen dugun dirugu zia e, ematen diogu anas elkarteari eta horrela ahalbideratzen dugu umeak eh, etorri ahal izatea eta, bueno, ba, Gu, gurek arpena nik uste dut polita dela, aurtena eh, dibidez atera dugu eh, irumila euro... Esta esta makala eta IA atera genuen 2005un aurten beraz eh diru gehia batera dugu Berriozarren inplikatu eta lagundu duten guztiei esker eta ez nuke e, bukatu nahi ba, eskertu gabe ba dendari eta laguntzaile guztiei zen benetan hor ikusten da ba Berriozarren ba badaguela sajarekiko elkartasun irmo bat eta badagoela konpromisua sahararekiko eta bon, ba, benetan jendeak eskuzabal jokatu du e, eta biziki eskertzekoa da eta bon, e, ba dakiko ba, bueno, adibidez ba, eh elkarte ere gurekin oso pozik dagoela ze diru horri esker ba hor bueno, zeuden arazo ekonomiko batzuk ba, bete, bete dira eta e, ba, horri esker ba umeak e, etorrial izan dira neurri batean bederen, uda ontan ere. Anaseko kideak posik egongo dira eta razoak dute berrezarrekin posik egongo dira eta berriozarberak pos egongo da urrengo oe, ilonen hogeita zeian ostegunarekin, e, bueno, pues haipatu dugun besala aur hoiek torriko dirila eta ze prestatu duzu e, arrera hori egiteko bueno, ba, egun polita izanen dela uste dut ostegunean Iaz ere antzeko zerbait egin genuen eta anasekoak oso oso pozik e, gelitu ziren ze bada momentu delikatua zaharatik eh? etortzen dien umeak etortzen dien arrasnekaturik egaldia hiru ba, ordukoa delako e, gaueko ordu txikitan ateratzen da gazkinatindufetik e, e, neskatikoak eta mutikoak bukatu, zera, etortzen dien ekaturik eta hor ba, bueno, normalean egoten da orduritasun puntu bat ez gurasok nahi dugu e, gure etxera etortzen den eskatikoa albailen hartu albailen bezarkatu eta eraman E, guraso berriek ere ba nahi dute oraindik ez ezagutzen ez duten umea hartu eta eraman baina egin behar dira tramite burrokratiko batzuk, egin behar dira hainbat kopia, egin behar da dokumentazioen e, bikoizketa, egin behar dire pasaporten kopiak eta hainbeste ume direnez, hor ba, behar da denbora bat eta denbora hortan guk e, berriozarrera hurbiltzen diren gurasoei ba adierazi nahi diegu berriozarren e, euren etxean, etxean baleude bezala sentitu daitezkeela, hemen badagoela sajarikiko elkartasun e, sentimendu bizia, e, aprobetatzen dugu pixkabal bat ba, emateko hamarretako bat edo jateko zerbait edo zukuak edo zerbait batez ere. Ba, bueno, ba, guraso berriak lase egon daite zen, aprobetsatzen dugu ere aholku zenbait emateko, eta guraso zarrak eta guraso berriak ere elkar ezagut dezaten, ez? Eta hor badago, e, e, agoizeko amarretatik aurrera, ekitaldi xume bat, e, amarretako prestatuko dugun, amarretako horren inguruan egiten dena, amarretakori gugeuk prestatzen dugu, bat eta tortia xume batzuk, e, zuku pixka bat, ura eta batez ere giro polita, Eta bertan e, berrizarku dalaren izenean alkati ordea e, mintzatuko da, Raul Maiza, eta sajararrek Nafarroan duten e, ordezkaria baita mintzatuko da. E, Badiben 10 izango da hortzegunean e, mintzatuko dena. Eta bon, ba e, dantzariek ere badute sorpresa txiki bat eta badire badire sorpresak. Ordun e, aprovechatu nahi dut e, eguzki plazak ematen didan aukera hau ba jendeari esateko ba hurbildadia, naiz eta urten igual umerik hartu Ez, ba igual aukera um, polita da e, ume Sahararrak ezagutzeko gero bilabete hauetan hemendik eta handik berrezarren barna ibiliko dien ume Sahararroiek ezagutzeko para da hortzegunetan goizekoan barritatik aurrera e, Euskal Eushelderia plazan. Josu Jiménez e, beraz e, eskertu behar berrizarren rat, rati estudio Taraño hurbiltzea eta zure minutu hauek ezkentzea guri. Eskerrik asko bihotzihotzez. Ez horregatik plazera izan da.